Сім підземних королів Лист Здобувши перемогу над злим і підступним Орфіном Джусом, Еллі Сміт розпрощалася зі своїми вірними друзями – страхопудом, залізним дроворубом і левом. І дядечко Чарлі знову перевіз її крізь велику пустелю сухопутним кораблем. Цей корабель чекав на своїх пасажирів біля чорного каменя Гінгеми і справно працював. Подорож назад проминула без пригод, бо чорні камені могли затримувати тільки тих, хто прямує до Чарівної країни. Повертатися з неї вони не заважали. Обіймаючи Еллі після повернення, місіс Анна сказала «Ну, донечко, ти більше не залишиш нас?» Ми так непокоїлися через тебе, так чекали. А Джон Сміт пробурчав, пихкаючи люлькою. Та вже годі цих чарівних пригод час до справ братися. За дві милі від нас відкрилася школа ходитимеш туди. Дружба з феями і різними дивовижними істотами приємна та не замінить освіти. Сидячи з ріднею за святковим столом, одноногий моряк Чарлі Блек похизувався великим смарагдом, подарованим страхопудом мудрим. «Як ти гадаєш, Джоне, вартісна річ?» – запитав він. Джон Сміт оглянув камінь з усіх боків, зважив на долоні. «Так, я вважаю, ювелір розщедриться за цю штукенцію, на чималеньку пригорщу дзвінких монет», – сказав він. «Тепер я здійсню свою давню мрію», – зізнався моряк Чарлі. Я куплю собі шхуну і поїду до моїх старих друзів на Курукус. Присягаюся ураганом. Це славні хлопці. Шкода тільки розлучатися з Еллі. Чомусь на кораблях не годиться працювати дівчаткам. А то я взяв би її з собою. У Еллі уже заблищали очі, але місіс Анна сердито напустилася на брата. «Цить, оце ще вигадав!» «Годі, годі, сестро, не галасуй! От погостюю у вас із тиждень, та й поїду!» Та минуло чимало тижнів перш ніж Чарлі Блекові вдалося вирватися від смітів. Його не пускала племінниця, яка дуже здружилася з моряком під час небезпечної подорожі до чарівної країни. А проте настав день, коли їм довелося розлучитися, і заплакана Еллі проводила дядечка до зупинки деліжанса. Кілька місяців Еллі ходила до школи, вивчала премудрості арифметики й граматики, а потім настали літні канікули. І тут на ферму надійшов лист. Смітам там нечасто писали, і отримання листа стало для них надзвичайною подією. Джон довго крутив у руках конверт, перш ніж розгорнути, глянувши на підпис Фермер радісно вигукнув – це від Біла Канінга. Довго ж не подавав про себе звісточки, мій двоюрідний братик. Тож читай, читай, мерщі, – поквапила чоловіка Місіс Анна. У листі розповідалося про тривалі поневіряння родини Канінгів країною. Біл працював рудокопом, збирав фрукти в Каліфорнії, будував дорогу, а тепер – найнявся пастухом на ферму в штаті Айова. Еллі пропускала всі ці подробиці повз вуха, але кінцівка листа змусила її нашорошити свої вушка. «Нехай твоя донька Еллі приїжджає до нас на канікули», писав Біл Канінг. «Вона, напевно, не забула товариша по забавках, мого довганя Фредді. Околиці в нас вельми мальовничі, тож діти чудово проведуть час. Еллі пам'ятала Фреда. Вона познайомилася з ним років п'ять тому, коли канінги під час одного зі своїх переїздів гостювали в них. У пам'яті Еллі закарбувався образ блакитно хлопчиська, років на два старшого за неї. Він вигадував ігри в мисливців, в індіанців, у розбійників. Часто ці ігри закінчувалися для Еллі розквашеним носом або подертою сукнею. Та вона ніколи не рюмсала і не скаржилася старшим. «Мамо, тату!» – заблагала дівчинка. «Відпустіть мене до канінгів! Фред такий добрий і веселий!» «Ох, доню, ніяк ти не всидиш на місці!» – мовив Джон. Батьки побурчали, але погодилися відпустити дівчинку вайову. Збиралася Еллі недовго. У рюкзак, той самий, із яким вона подорожувала до чарівної країни, дівчинка поклала дві-три сукні, білизну, рушничок, брусочок мила, кілька книжок з малюнками. Матуся підготувала харчі: хліб, варену курку, пиріжки, пляшку з холодним солодким чаєм і, звісно, річ кілька кісточок для тотошки. Хіба міг песик залишатися вдома? Коли його хазяйка вирушала в далеку дорогу, Джон Сміт відвіз Еллій Тотошку на станцію диліжансів, припорочив їх піклуванню кучерів і попрощався з ними. Дівчинка мала повернутися за місяць. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.